Oh uh -huh. Sëremu Aleikum të ndëruar të lishikues, pa që jam ishira dhe begatita Allahut të qofshin me ju. Mirse të kohëmin e emisionin ton dhe tua i nduke kërkuar përgjigje. Gjitha pyetjet që tashme kan arritu në postën ton elektronike, sot do duaj të marur përgjigje. Dhe për tjua për përgjigje, pra më mua në studi, është hoxha jon ndëruar nga pëdujeva Bahari Curi. Sëremu Aleikum, hoxhë ndëruar dhe mirse. Wa Aleikumussalamu Rahmetullah. Më vjen surr Jane. A tër un po lexoj pyetjen e parë. Thot kështu një teleshikues. E kam dëgjuar një hadith në të cilin thuhet se kush mëson 99 emra të Allahut ka për të hyrë në xhenet. A është ky hadith i saktë dhe nëse po, atëherë si është e mundur që vetëm mësimin e këtyre emrave si shpërblim të marrim xhenetin? E'udhu billahi ssemil alimina sheytanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبه للمتقين ولا عضوان الى على الظالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فالاندريم ودير نيو يوتونا ت سينشيرتا تاكون الله جل جلل و الاصل هو الوحيد المستحق فزده وريم فالاندريم تونين pa që a me shira Allahot salavatet dhe përshëndetit tona, që ofshin bi Muhammed Mustafan, sallallahu alaihi wa sallamit cili është dërgurë më shirë për të gjitha botrat, për familjën e ti të pastën, për shokët e ti për krasë dhe në për të gjithë, ata besimtar që me dashuri, me vëllet bindje dhe sinceritet, e pasojnë këtë rrugë, këtë din, dhe rëndite në fundit të jetës e tyre në këtë botë. është të vërtet se shkenca që mërët me Ditoria që mërët me njohin në Zotit është për një shkenca më fisnike, më të ndërshme dhe më të vleshme. Për asyë se ditoria, do më vlera ditorisë, bazohet vlera në vlerën e asaset që ka studiot. Pra me studimin e emrave të bukur të Allahot, me studimin e cilësive të larta të ti, me studimin e veprave të Zotit të madrëshmë robi e një këllusin më mirë. Njëhet se qka të shërën Zotit dhe mundohet të aveprojat, njëhet se qka nuk të shërën Zotit dhe hidron dhe mundohet të largohet prejsoj sa ma të i për. Thonë dryshe, njoja emrëve të bukur të Allahot, njoja e cilsive të lartat e ti, dhe njoja gjitha veprime të Allahot gjeleshan hu, ja mundëson në robit që të ashtoj dë ashurin dhe i Zotit e ti, friken, respektin, bështetjin, lutjen dhe kërkimin e mbrojtje dhe strehimit gjithë qka të këllahu i për të fëqishëm. Ashtu varte se Allah xh.sh. ka emra të bukur, sikoj e thot edhe vetë në Kur'an, Allahu la ilahe illa hu, lehu al-asmaul husna. Allah është Ai i cili nuk ka asgjë të përveshti dhe Ai ka emra të bukur. Prandaj ne si besimtarë jemi të thirrur që ati, lutë ati, ati, ti, të drejtohemi atij, të lutemi atij, të mbështetemi te ati, ta kërkojmë ndihmën prej tij domthonë përmes emrave të tij të bukur. Ë në mes natyrë ato emra që përmenden në në në Kur'an, në hadithe Mes në ty argumente, argumenteve që i cekin emrat të bukur të Allahot, është edhe hadithi që ka bodhë dhe pyytjen shikusi se përman në dhe të në emrat, është hadithi që transmitan dhe mën e buhorere dhe që e shënën iman Bahariu dhe iman Muslimin në koleksionin në tyre të, të varteta, dhe që dhe mënë thua të inë lillahi tësatën vë tësine ismen men ahsaha dhe khalel gjenne, Allahot ka në dhe të nëtë emrat të bukur dhe mënë kushin njëhësana të kush një do të hynë në gjen Hadithi është i saktë me çndrimin onanëm të gjithë dijetarëve dhe nuk ka dyshim në këtë. Edhe pse lidhur me emra të Zotit ka dha hadithe të tjera në një grup tjetër domthonjë i sahabeve që i shënojnë për shama si Tirmidhiu, Iben Maje, Iben Hebani, Hakimi dhe të tjerë, mirë po jënë hadithë që ka dobsinë të to, ose në zinjirën e transmituazëve të tyre, dhe më në Sened, ose ka dobsinë metën, dhe më në meten, dhamon, përmbajtën e teksit e hadithit, shë që i vetëmi hadithi sakt, dhe më në këtë kapitull është hadithi e buhorejrës, që shënohet në dy koleksionet e varteta, dhamon, dhe më në sahion e buhariu dhe sahion e muslimit. Se për këtë vërtëtisë hadithit të mon është isakt, por kemi të bëjmë edhe me një qështë i tjetër litur me këtë hadith, përmendja emrave të Allahët vetëm në nëdhjetë e nëndë. Ashtë i përkufizuar numri i emrave të Zotit, apo ka ma shumë se nëdhjetë e nëndë. Ka ma shumë se nëdhjetë e nëndë, nuk kemë vetëm nëdhjetë e nëndë emrave të Zotit, këtë, për këtë kemi argumentet të shumëta. Në randë t Se si emra e Zotit përmenden domthon 128 emra, që janë më shumë se 99. Pastaj kemi në disa hadithe, sikurse hadithi i Daul me xhir përmenden 180 emra të Zotit. Pastaj kemi në Duatul Dhu'shen el Kebir, ku përmenden 1000 emra të Zotit. Domthon kjo tregon se nuk është numri i përkufizuar i emrave të Zotit. Por pse për është përmendur numri 99, sikurçë shpjegojnë dietarët, përmendja e tyre se përkufizimi në këta 99 emra është për të të regua këta emrat të cilet mundsojnë hyri në gjenet, që thot me nahsaha kush i njesan, i numuran, apo i mesan do të hyri në gjenet. Thjesht, nuk jam për të numuru emrat të Zotit, po për të të regu emrat që të reguajnë edhe mundsojnë hyri në gjenet. Shambull e thjesht. Sigur të themi se unë i kam darë 100 euro për tjadho një fukaraje, kjo nuk do thësë se nuk kam euro tjera, po këto 100 i kam darë për, të ndihmë të vë objekte që kanë nevojë. Çto është edhe me këtë, emrat e Allahut. Po ashtu, që na dëshmon edhe vetë hadithi që transmetohet nga Abdullah ibn Mesudit, që shënon Imam Ahmed me një sanet të mirë, që that Allahumme es'eluke bi kull ismi huwa lak samaita bihi nafsuk au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmi al-gaybi 'indak. Që Abdullah ibn Mesuditi drejtohet duke thënë: O Allahum, të drejtohom ty me secilin emër që takon ty, a cilen tek e martuave vetë vetën, a cilen emër ti ja ke msudoi kujt për roperëve të tu apo cilen emër ti e ke mbajtur sekret të fsheh në diën tënde dhe nuk i ke treguar domon as kurrë tjetër. Domon soi dalse emri i Zotit nuk janë të përkufizuar vetëm në 99, forçëllimi i i, i cektës së ty në këtë hadith është kjo që të tregoj mundësinë hyrjes në xhenet përmes tyre. Pastaj vim të pyetja pjesa e dytë të pyetjes, a më ftojnë vetëm përmendja tyre gojarisht, ose verbalisht, ose nëmërimi tyre, prejnë fillim dërën barem që të hynë në gjenet. Edhe këtu djetarët kanë mendime, po ne do të përmendin formën e përmbledhur, qëndërimi në tyre, si ku që përmend edhe imë për ngaimi, Rahim e Hulloh, se qëllimi i njësimi të emrave të Zotit, të këtyre në atëtën e emrave, nuk është qëllimi vetëm të të të të të të të të të të të të t mësimi tyre përmash, ose shqiptimi tyre verbal, gojor, por qëllimi tyre është, së kërë që përmanë në djetarët, edhe numërimi tyre, edhe njësimi tyre, dhe mësimi tyre përmash, edhe kuptimi dhe me thonjëve të tyre, edhe lutja apo thirja Zotit për mes tyre amrave të bukur, se thota Allahu në Kur'an, mm -hmm. walillahil esma al-husna, fedohu biha, Allahu ka amra të bukur, lutën e atë, thërën e atë, e kjo lutja dhe thirja dhe me thonë, dhe mon falën dë Adhorejmë dhe Zotit, dhe thot lutje dhe kërkes dhe mund që i dritohet Zotit Gjelesha në hum. Pra ndaj, kjo nuk mjaftan. Vetëm numërimi, gojor, ose Shqiptimi, gojor, pa i besu ato edhe pa punu si pas kuptimit e tyre. E nejta gjëvlen edhe me e, dëshmin e munafikve për shkakun po të thiste mjaftueshëm shkon njeriu në xhenet vetëm numërimi në këtyre 90 emrave, apo i besuo edhe pa punu sipas kushtimeve të tyra, atëherë edhe munafikëve, domon hipokritëve do t'u bënte dobi dëshmia të tyre, të cilët gojarisht e thënë domon dëshminë shahadetit, por që në zemër nuk e besojnë edhe, edhe në jetën e tyre as pak, domon nuk e praktikojnë këtë fjalë në jetën e përditshme. Kjo edhe lidhet edhe me hadithin që të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasalam qala la ilaha illallah dakhala aljanna, a kështu thot për Shalallā ilāha illallāh do të hy në xhenet. Domthon këtu nuk është çellimi dhe kuptimi që vetëm gojareshta thot, por çellimi është që të besojësh këtë fjalë, domthon ta di kuptimin e tyre dhe ta vetrosh sipas asaj që kërkojnë këto fjalë lā ilāha illallāh. Prandaj edhe këtu themi edhe në pyetje se është bon, nuk mjafton vetëm numërimi i tyre gojaresh, por duhet të besosh, të beson këto emra dhe të punosh sipas kuptimit të tyre që është adhurimi dhe falëndrimi domoni Allahut, po me këto emra që cekën. Në këtë fazë, kjo është shkurter, për bletë të nderuar ndërsa pyetja radhës është e shkurtër por shumë e rëndësishme. Ju pënjetel shikuesve sot, a ka mundësi të na përshëndetni përshëndetjen islame në shqip? Selamulejkum. Çfarë do të thotai ajo pse ne nuk përshëndetemi në shqip? Salami si një përshëndetje dhe si një synet është i rëshëm për njeriu të par, për Ademit alayhis salam, edhe do të vazhdojë deri në ditën e Kiametit. Nuk do ndërpreret asnjëherë. Salami është edhe përshëndetje banurve të gjenetit, që thotë Allahu në Kuranu vë të heja të humë fiha salam. Përshëndetje atyre dhe mënë banurve të gjenetit në to do tjetë salami. Salami është një sënët i të gjithë pegamberve, pra nga i pare dheri të i fundin. Salami si përshëndetje dhe si sënët është një cilsi e njëzve të dëvatë shumë, është një cilsi e njëzve të pastërt. Salami për, e, të regonë, Modestin e robet, modestin e njeriu t tregon dashurinë dhe, dhe respektin e tij ndaj njerëzve të tjerë. Kjo tregon edhe pastërtinë e zemrës së tij se ai domon zemra pastër, zemra e tij është e lirë nga çdo urrëti, nga çdo manjëmasi, nga çdo nënshmyndje të të tjerëve. Me diema te selami është edhe një detyrë reciproke në mes të muslimanëve ku ata përshëndetin, njihen, takohen mes vete. Selami po ashtu është një mundsië e mirë do mënyrë përshëndetje që njeriu të fitojë mështerin. Shok të ri, është një mundësi që për të fituar të mirat të ndryshme në këtë botë, është një mundësi për të fituar edhe hyri në gjenet. Po ashtu, ne me praktikimin e selamet e rinjallim, apo e praktikojmë synetin e pengamberi sallallahu aleyhu sallam, i cilina kam suni, se si duhet të bëjmë përshëndetje në me zvete në si pjestar të besimit islam. Se përket përkhtimit të fjales, es-salamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuhu, Ç'a selam në ranë të parë është një prej emrave të Zotit. Domohet të thotë paqe, po mëshirë, begati, dhuntim, mirësi, bereqet. Domohet gjithçka e mirë që ne në shqip, ndoshta do të kishim, do të kishim bërë një fjalor të tër për ta përmbledh kuptimin e fjalës selam, edhe prapë nuk do të mund t'i japim kuptimin adekuat që përshtatet shprehjes selam. Por një të në jetën e përditshme mund ta përkthejmë se si është paqe po dhe mëshira e Allahut. E, a, që përmanë në, në përshëndetit, es-salamu alaikum, paqë edhe më shirë Allah qëfën bëjuve Pas taj, o rahmetullah, rahmet dhe më thonë më shirë, më shirë e zotit Pas taj, o berekatuhu, fjallë është për begatit e zotit, bereqetet, një fjallë që është njohën në popullë Dhe më të mirët Allah të, me në fjallë, fjallë, es-salamu alaikum, o rahmetullahi, o berekatuhu Dhe më thonë, paqë edhe më shirë Allah të qëfën bëju Se prekret asaj, se atë përkthejt në Shqip apo jo, apo të përdoret në Shqip, kjo është një qështjën në vete. Në randë të par, disa gjyra janë të u kifije, janë gjyra të prejra me shëriatën Islam, dhe nuk le juon dhe më të përkthejtën edhe të përdoren në përkthime. Suku që kemi rastën për shamo të fatihaja në Kur'an, dhe më në namaz, në Islami nuk në endalon që ta kuptuim, dhe më thonin e fatihas, por nuk përvese në original, dhe më gjatë namazit. Pashtu një të gjë është edhe të tek përshënditja me selam, që është një gjë prejme dhe të saktur me ga shariat e islam që duhet të përdoret në original, si janë ka shumë urëci dhe fshetësi në përdorimin e shpreje në original. Përveq aso që është adhorim dhe i badet në mesin e besimtarve, pranden kjo është mbjetë të kështu, por se cilë besimtar mund të një kuptimin e kësoj fjole, para se dhe mund selamin, njëherë e mërvesh, mund, dhe mund zdoherë edhe se që ka përthot kërë thot selamu alaikum, sikur që kërëmëson njëherë kërptimin e fatihas, edhe se që ka përthot në namaz, sahar që e le lezonë fatihan, dhe mund nuk ka pëngjes. Urëtësia e sajo është se, pavarësish njëzë që kanë gjuhë të ndryshme, kanë racat të ndryshme, kumbët të ndryshme, kjo është një një një përshëndetje unifikuese për gjithë besimtarët muslimanë, sikur fjalat janë kinezi, shqiptari, arabi ose amerikanë që janë musliman, se si takojnë, japin selam, asalamu alaykum, e marrin vesh dhe kuptojnë se janë besimtarë muslimanë, janë vëllezër të besimit dhe është i bashkon më afër. Para më done sikur çfarë do, një, si kur, do të thëndojnë nëse kinezi përshëndet në gjuhën e tij, do të thonë kuptimin e selamet po në gjuhën e tij, shqiptarin në anën tjetër ose doni tjetër, ë në gjuhën e vet, do kishte has disa përgjithësa nga tradresa edhe edhe matepa. Pastaj është e veçantë se Islami ka terminologjinë e vet të caktuar, që një pra se terminologji e veçantë që dallohet Islami me tosh edhe selamë, që nuk mund të përkthehet në gjuhë të ndryshme, edhe pse kanë kuptime në për gjuhë të ndryshme, por duhet të mbahen në origjinal ashtu dhe të përdoren nga bashëmoslimanët ku dëshojnë. Allah, ju shë përblevë, dërsa për e tja radhës është kjo, thët një të li shikua se unë jam e martuar të duke qenë se jam e martuar, po së dojo se kam e dhe stoli ari, am leo të thët ti shes ato paleje në bashkëshorë të tim, pasi unë konsideroj që ato jam prone imja ose pasurje imja? Allah, u gjelesha në hu, nga mshira ti e pakufishme nga dritësia ti absolute, ju ka dhonë të gjitha kriesave të veta dhe mund të drejta dhe privilegje të shumëta, Në mesë në tyre dhe femlën e kanë gritë shumë lartë në, sh... në domopozitën e sajnë, në shqoqëri, i ka dhonë privilegje, privilegje të shumë ta, i ka dhonë edhe të drejta të shumë ta. Një për drejtave të femlës është edhe meheri, që është një pasurijet saktuar që ndohën nga pasurija burrit dhe jepët gruas më rastën e domon të lidhjes e kurores, në më rastën e kurizimit, Që është një obligim i burrit apo dhënë zotimi i burrit se ai do ta mbajë gruan e tij, do të kujdeset për të si financiarisht edhe për sigurinë e vendbanimit të gjitha këto. Prandaj mehri nuk është një çmim që i paguhet gruas për ta paguar gruan për shërbimet dhe punët që e bën, por është një e drejtë që Zoti e ka caktuar për të. Është një e drejtë që Allah dëshiron që edhe gruaja tani vetën të kënaqur, të privilegjuar te ati, tani vetë që si është nderuar. Edhe mes në shoqërisë po dal nga vetë Zoti Xheleshanu. Prandaj mehre jepet ë në pasuri të ndryshme. Nuk ka specifikuar sharia Islame se çka duhet të jepet, çdo pasuri që është halal dhe e, e mëndshme për të bartur ose pasuri edhe patunshme, nuk ka pengesë, qoftë arës domoshtori të ndryshme, qoftë pasuri e, që bartet, qoftë ara livade ose shitore ose lokale, gjithçka që është e lejuar halal, domon lejohet. Domon madje në qoftë është vetëm një onazë thjesht. Po është për meherë mund të caktohet edhe dhoratat të ndryshme si fjole a jënd me dërgunë hajqë me mësu korani për menshë ose disa gjare që mund të korkohen, po është shumë e rëndësishme që duhet ceket pa tjetër. Madja dhe, dhe nese e liranën gruja burën nga meherë i a falë, aja duhet të ceket se është pre kushtë dhe dhe mund të kurizimit, pa tjetër para se të takohen dhe mund dy bashartët intimisht. Pra nëtejnë përderesa është, meherë Domthon, atëra kanë të drejtë që këtë arë ta shes, ta ndroj, ta dhuroj. Domthon, çfarë do të çka dëshir, mund ta bëj në gjatë të tillë, sepse është pasuri e adotë domthon se vetëm për për ta, dhe ka të dhe kanë të drejtë. Në këtë rast, nuk kanë të drejtë as burri e as prindi ta pengojnë që të menaxhoj me atë pasuri. Ka të drejtë të intervenoj vetëm në rast se në rast se burri e vërense gruaja e tij po e ke shpërdorat pasurinë, që është e saj dhe po e shrydzan e në gjera që jenë të ndaluara me shëriat, atëre ka të drejt të intervenoj. Jo të jam konfiskoj atë pasurit, për vetëm ta përngoj që atë pasurit ta përdojnë e heram. Të mëhon të ta këshillaj ose qërteni në, në përdorimin asë e pasurit. Këse për këtë meherit. Po ashtu, are mund të jepet ngruës edhe ju, ju nga përmes rrugës e meherit. Mund të jepet edhe përmes dhoratës. Për shaman ka rastit që kur martohen, jepën dhurata gruës gjështë dëma në are, edhe nga familja e djallit, po edhe nga familja e vajzës, edhe e konsiderohet pasturit të mund private esaj, edhe e në këtë rast edhe këtë pasturit ka të drejtë të managjoj, edhe nuk ka nevoj me kërku leje para prakër për i burët ose për i prindit ose sepse është esaj ojë ndëruar Allahu ju shpërblet për gjitha përgjigjet e unë uroj që tëri të rishikuesit anë pandant knaçur me përgjigjet që dhëna nga ju ne ndërkohë po lexojm pyetjen e radhës para shpëhutjes që do të bëjm të rishikues kam lexuar diku por nuk më kujtohet saktë ku për lagapin se është ndaluar të thirrën njerëzit unë shpesh thot e thotë bëj këtë për shaka por ndodh që edhe për njerëzit që mund të na pazdisin të emërtojm ata a ka diçka të keqe në këtë dhe çfarë përgjigje do të mund të na thoni ju Në përgjësi shëriot e islam është shumë i kujdeshë shumë në gjithë shka, pas prandaj edhe ka para po domon dispozita dhe veçanta për zdo segment të jetës, e sigurisht edhe në këtë raport mës njerëzve në emërtimet e tyre, në thiret e tyre në mës vete është shumë i kujdeshë shumë për ata dhe pengamberi sallallahu aleyhisselam që nga femiria e fëmijëve tonë, nga veçlija e fëmijëve tonë, në ka porosit që ata të e mërtoj me emrët të bukur, me emrët të mirë, që kanë kuptime, të mund që gjithë mund të ikim e, përdorimit të emrëve që kanë do një përmbajt jo të mirë, ose që kanë do një përmbajt që është kudërshtim edhe me dhe parime të parimet e shëriatet të islam. Që herë të mund që në fillat pegamë selam na ka dhënë na ka vënë me dije se duhet të kemi kujtesë në emërtimin e njerëzve me emra të bukur kur dihet se po ashtu po me këta emra ne do të thirremi edhe në botën a hereti, dhe më në e heretit domodin në xhenet e pastaj edhe në jetën e përditshme ne duhet të bëjmë dije se fjala Allah gap është sinonim i shprehjes novk që njeriu mund të emërtotohet me novka të ndrushme me llagape të ndrushme në ranë të por llagapi keq emërtimi me etiketime të këqia është ndaluar për dëmonë në rëpsish në Islam. Dëmonë që i tome në fjallin e shëriatit, haram. Kjo bazohet dëmonë e jetin kuranoj që thëtë Allah e blotë fëqishëm, ja i hëllë dhejnë amënu, la jesë kharë kaumën min kaumin, asa anjeku në kherën min hum, wala nisa u min nisain, asa anjeku në kherën min hum, ولا تلمز ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب باسم اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. Ço do thot në përkthim, o ju të cilët keni besuar, pa na drejtohet ne besimtarve musliman, që edhe në etikëtimet ose në emërtimet mes nesh kemi kujdes, të thirrërt njërin me tjetrën ose asma kështë edhe për çështet. Thot Oyesh këni besuar mos të tallet një popull me një popull tjetër, mos ta përçesh një popull një popull tjetër, se ndoshta ai popull që përçeshët është më i mirë se sa populli që përçish. E asi gratë me disa gratë të tjera, se ndoshta gratë që përçeshën janë më të mira se sa ato gratë që përçeshën duke në nëshënuar njëra tjetrën. Dhe as mos e etiketonin njëri tjetrin me llagapet të këqija, që është tekst ton detektiv që ndalon etiketimin me llagap të këq. Pas besimit sa saket që është të përhapet llagapi i keq dhe ata që nuk pëndohën nga një veprim i tillë, nga veprimet që edhe tho që përmanen ajete, domon ata janë të njerëz që bëjnë padresë, janë njerëz që bëjnë zollëm. Prandaj llagapi i keq është i ndaluar rreptësisht në Nuklejo. Mirpo kemi llagape të mira, që të cilat domon mund të përdoren, por ato duhet të plosojnë dy kushte. E, për llagapin e mirë e, në ranë të par, ai llagap të mos jet ofendues në çmues për tjetrin. Edhe kushtet të të ai llagap kur i emërtotohet digoshit, e ti këtohet digush me një llagap të till, ta meritoj atë atë llagap. At, Siçojse fjalat janë te Abu Bakër as-Siddiq. Siddiq kush një llagap me të cilën është njohur Abu Bakri për sinqeritetin e tij të madh, për besimin e paatosshëm që kishte në pejgamberin sallallahu alajhi wasalam, më tvërtet, çtë atë kitë mos e kit llagap Abu Bakrin vao me plot merit. Po ashtu Omer al-Faruk, domon al-Faruk është një prej etiketeve domon llogaveve që emeritonaj ose për aliun radhiyallahu anhu që ka thënë Abu Turab pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njëri domon i, i baba i dhjetit ose pra pra syse kanë hapur i dhjetit gjat uljes së tij ose naje, ty, në atë tokë sa dhurime që bënte në tok, janë etiketime që edhe nuk e nënshmojnë tjetrin, por edhe emeriton një gjë të tillë. Sikur që kemi edhe pejgamberin sa më dhjetën në përditshmëdhën 20 vjet që ka etiketu. Pastaj duhet kemi kujdes edhe në etiketimet e njerëzve, edhe nëse e ka disa veti që gjendet në një person, nëse jon ofenduosë duhet të kemi kujdes. Si fjala ja nëse është një njeri për shembull, që thotë edhe Hasan Al-Basri, nëse një njeri çalon me kyht ose në shok hyte ose në afër, çalon, mos i thuaj çalusi, sepse edhe pse është e vërtetë që çalon, por kjo e ofndon ndonërat at pandaj këtë nuk preferohet ose nëse është i verbër që përdorën shprehje shumë të njerëzit thon çorr, edhe pse ai më konit me të vërtet e kanë të më të tillë, por nuk është e preferueshme dhe në islam nuk e lejon hiç të të ketojnë njerëzit me këto gjëra të të pahishme, edhe që ofendojnë njerëzit. Qëllimi i i emërtimeve thirrjeve është që njerëzit të afrohen, jo të largohen. Prandaj me buan me llagapet e mira që i ofrojnë xhamat të njerëzve që e shtojnë dashurinë dhe respektin mes tyre, të gjitha këto doman duhet do të, të kemi kujdes, përmandën dietore sikur për shkak të reagimin e një mbreti. Nëse përdorimi i këtyre emrave ose llagapeve ose etiketimeve të ndryshme. Po ti themin një mbretës se ti nuk jep God Allah, edhe pse është të vërtet se nuk është God Allah, mirë po do të do zëmrohet dhe do ta ndoshkonat person. E që është njëti i njëjti kuptë nëse i thuhet se ti je shumë i mençur, je shumë larg pamës, që probojti është i njëjtë se ku nuk është bodallah është njeriu i mençur. Por në këtë rastin e dytë, kur i thuhet se je i mençur dhe je larg pamës, ai do ta do ta shpërblej atë njerëj, do ta afroj afër veti dhe do ta doj atë njerëj. A nëse e etiktojmë me këtë shprehje edhe nëse është vërtet, atë do të largon njerëz. Prandaj Islami na porosit që të kemi kujdes të mos e etiketojmë, madje edhe në, ma në mahi, edhe në shaka. Ku njerëzit ndoshta për mahi ose për shaka, do të mund përdorin edhe etiketime ose lagape, që ndoshta për të bërë humor ose për të bërë diçka ose për të ndër zë atmosferën, mirëpo edhe në këtë rast dua të theksoj vërtet se ne duhet të kemi kujdes. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bu mahi me shok është mahit me ta mirë, po edhe në mahit ka një mesaj, ka një porësi. E ne besimtarën, mësima gjithmonë në kemi atë që lejme që mesaj të jetë i dobishëm, të mos jetë i domë shumë për të tjiret, në në që muës, pra edhe në mahitona duhet të kemi kujdes, edhe nëse na bezdisin do njërë njëzit, ose i quaj me një amemrat bezdis shumë, duhet të ikim se edhe nuk, nuk preferohet dashëm të arshe kad në në kulturën islamë ta bënin gjatë ditë. Hoqënderuar Allah ju shpërbleft juve për, këto. Amin, ka për këtë. Amen ya Rabbjin. Kaq sa i përket pjesës së parë të këtij episioni, padyshim do t'ju përgjigjemi edhe disa pyetjeve në pjesën e dytë të këtij emisioni. Të nderuar televizionistë, le të letë ndahemi për pak çaste, para do të, të shkupuhemi. Ju vazhdoni të jeni edhe me të me emisionin tuaj duke kërkuar përgjigje. Rikthehemi pas pak. محمد اشرف العرب والعجم خير من يمشي على قدمين سيد المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاجر لله قاطب Sëremu alikum të ndëruar të rishikos, rikëthejemi sërish në studio për gjithëm përgjigje, hoqja ju në ndëruar bahritëfuri. E radhësht hoqja në ndëruar është kjo pyëtje, është kurtër, por sigurisht do të kërkan një përgjigje të gjatë është kjo, në cilat pasuri i e petë zekati. Filëmisht, duhet të cekjim se zekati është një prikush të vethemelore të islamit, Sogjë çojmë përmend dhe pejgamberi për sallallahu alejhi vesellem hadithin e tij, bunja el-islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammeda rasulullah, iqame salat, wa itai zakat, wa sawm ramazan, wa haj el-beyt men istata ila sabila. Çfarë thot pejgamberi sa'm është ngrit domthon islami me 5 shtylla themelore, që është dëshmia e shahadetes se nuk ka zot tjetër që meriten të adhurohet përveç Allahut, dhe se Muhamedi është dërguar eti, falja namazet dhe ny zakatet, agjërimi ramazanit dhe shkur janë vizita çabës domethan për ata që kanë mundsi. O shtoshte mëlor në Islam, është një institucion shumë i rëndësishëm në jetën e muslimanëve, i cili rregullon edhe mirçëni sociale për njerëzit që janë në nevojë. Për çu besimtari përveç sa që ka durim dhe falenderojmë dorë Zotit të të pastron pasurinën e tij, të pastron trupin dhe shpirtin e tij me dhënien e zakatit. Zakati përmend në Kur'an Zekati për në më së 70 vende edhe është interesant se përmenë gjithë mund bashkë me namazin, ku thotë u akimu salatë u atu zaka, i falë namazë dhe jepën e zakatin, dhe më hënë, i tregon vlerën e lartë, dhe që në është të pandashme nga dhe mënë parim e tjera themelore të Islamit. Po ashtu Allah e thotë në Quran, wa ma umiru illa lija abudullahe mukhlisine le hudine hunefae, wa jukimu salatë, wa juktu zakate, wa dhalike dinu l'kajim. Ata nuk ishën të ordruar për pas taj të fali namazin të, të japin zekatin. Këtu ne e të regojnë dëmon vlerën, pozitën e zekatit në islam. Para se tim të pasuria në cila duhet të jepë zekatit, duhet të cekim se shka është edhe një sabi, fillemisht. Një sabi është një pasuri e caktuar me shëriat. Një vler e caktuar e pasuris në shëriat, që nëse pasuria e arrinat vlerë, që ta shëtu të do të themi një sabë, atërë bëhet obligim dhe një ezekatit në atë pasurim. Që me në fjal tjetër, e që pjytja është në cilat pasurija për zekatit, në ato pasurit që nuk ka rrijët një sabi, vlera e caktores e, e, e pasuris, në ato nuk ka obligim zekat. Nësë është ma pak se një sabi. Pashtu, përja shtim nga pasurit që në cilat do tje për zekatit, bëjnë pjes edhe ato që shruzor një jetën e përdishme për barvatjen e jetës në familje, sogoj që është e, vendi banimi, çoft banesë apo shtëpi, orëndishtëpiake, mjete të punës, rrobat, prodhimet e ndryshme ushqimore që të duhora për ekzistimin e familjes, kafshët për punë, të gjitha këto janë pjesë që janë pasuri që njeriu shfrytëzon për familjen dhe në këto nuk jepet zakat. Për drejtasën e shfrytëzëm dhe nuk është të pritç. Parashyse Allahu xhaleshane hu nuk ka në Kuransë, në e ka definuar në Kur'an se cila pjesë duhet jepet zakate. Damas Por ka përmend se si kush e thot në Kur'an, es'alunake ma da yunfiqun. Të pyesin ju Muhamedit se çka duhet japin. Pra thot kul al-ath thoi te rafen tabritsan. Domthon jashtë nevojave familjare ta japin zakatën. Por pastaj ka ardhur suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili i sa ran domon sasin edhe llojë të gjitha ato detaje se çka jep e zakate, prandaj thot japin domon rubul ashur që është 1/4 apo që është çerekun 1/10s që i bjenë ndryshe 2.5% të pasuris. Në lojët e pasuris në cilat jep e zekati, kërës në shë mund të ndojmë në katra, pasta në to mund të hynë pasurit tjera dhe man, që të jenë të përafrta, lojë parë është are dhe argjendi, e që në këtë grupë bëjmë pjesë edhe të holat, bëjmë pjesë edhe letrat në vlerë, lojë dytë janë malrat të trektis, lojë tretë janë prodhimet e ndryshme bujësore, të mund të m dhe lojë 4 t'janë kafshët. Do kjushtë në përmendë se cilin nga pak për t'i ditur disa gjëra se cilat edhe sa dhe kur. Të lojë parte, are dhe arghenti, ose t'holat edhe letrat me vler, një sabi është i caktuar, po ashtu është i caktuar edhe koha kur duhet jetë në pronsi, ajo pasurit për të borë obligim zekati. Të më hanë janë dy kushte themelore për të dhonë zekatin i këtë rast. Kushti e parë një sabi, që në këtë rast një sobë të are dhe argëndi, është 91 grame gjysme are, të jed, ose 642 grame të argëndi. Që nga kjo, të, të jepë 2.5%. Thonë dryshe me shifra të euros, tashme që kemi njërësit njëtën njëtë një përdyshme, e për afort, 91 grame gjysme are bjendikun vlerë asa 1.281 euro, që kjo mund të ngritit ose të ullet, varës e shpej kursit të vlerës e are të më në bursë, dhe i bjen për këtu natën 1 gram me gjysmë ore të japën 2.29 gram që i bën në vlerën e euros 232 euro. Në vlera është ajo 2.5 për saço shtohet që shto, duhet japet. Kushti i dytë është që të jetë në pronësi të pronarit një vit. Në fillim të vitit dhe në fund të vitit jetë që që sasia është në sabet, nuk prish punëse gjatë tërë vitit brenda vitit ngritet ose ulet, por më rendësisht në fillimin dhe në mbarrimin të jetë në atë nisabin që është. Gjosa e përkët ardhë e argjendit, tola, letra me vlerë. Pastaj kalojmë edhe tek mallrat e tregtisë. Mallat e tregtisë, mall çfarë llojet, çifte llojet që, që përdoren për tregti dhe këtu janë të njëjtat kushte sigurisë të ardhë dhe argjendit. Edhe këtu kërkohet nisabi, edhe këtu kërkohet domethënë ë prancësia e tyre domat të jetë në vet. Domthonë fillimi dhe mbarrimi i aty mallit të tregtisë ne doman ai çarkullon, duhet të kanë prancitë të veten. Edhe njejtë të procedur shkonsikurës e të are dhe të argjenti. Mund të jep të holla, mund të jep edhe në vlerën e, e, e malet, që ka do mund diska prej malet, në vlerën e asaj zekat që duhet të, të paguaj. Dhe sa të, të mbilurat e, e tokës ose prodhime të bujësore, këtu ndryshon edhe një sabi, ndryshon edhe koha kësi kur duhet të jipet. Në këtë rënsë të mbilarat, bujësore nuk kanë e, pritje një vit. Ato duhet menjër, të, të, të jepet me njërë se tëtë Allah në Kor jepën e haku në më zekatën e asajm, atë ditë kur vilet, korët ose mblidhe dhe mënë fryti nga toka, si ku që dhe mënë janë të prodhimet të ndryshme bujësore, si që është dritënat, si gruri, elbi, misri, tërshëra, dhe mënë frytet nga arën, nga livadhet, frytet e pemve, prodhimet të ndryshme dhe mënë që, që dalin, të këto jepet, dhe mënë kjo nëtë ditë kur të vilin ose mblidhen, edhe s e rrindëmon pëshën, 650 kg, atër e jepet 10% ose 5%. 10% e rast në kur ujitja asoj toke, ose aty në bimve, ose aty në produkteve, prodhjime bubisore është bom me ujitje naturore. Pa ndo një ang angazhjim shtes nga njerëzit që i prodhojnë ato, atër e jepet 10%. Nëse ka angazhjim shtes ose krysisht e ujit me, me ujitja artificiale, atër e jepet 5%. Kjo është timshin nga Zotit për ata që kam bom mundt, të shtuar lidhër me kultivimin atyre produkte e bujësore, por nëse ndonë që është përzir her me ujiti naturore, her me ujiti dëmon artificiale, edhe në këtë rast jep 7 prej se 5% të asa që ka, ka korë. Pas të e kalonjë të kafshët, këtu edhe këtu është një sabi vetëm, vetëm të një sabi nukur kodëmën ajo që tjetë mërënda vitit, një sabi të kafshët është, të kafshët e trasha, që ju thonë, që jenë lopa, bullica, devja, një sabi është dëmohon 14, dërsa të kafshet e ima një sabi dëmohon dëmohon 40 kërër, dërsa të kafshet e ima, sigur, delja, dhija, këto, është dëmohon një sabi 30, si ka 30 kërër, me njërë, fillon një sabi. Pra dhejtë të delet, duke fillu prej 30 kërërve, dheri në 119 kërër, jepet një dele, zekat, prej 120 dheri 299 kërër, Prej 220 dhe 320 dhe 320 dhe 3 dele dhe shtu të sarrit e numër për nga 100 dele, shtu të më dhe ka një dele dhe më anë në, në dhën e zekat. Nështë atë e kam shtët rasha që kemi lopë dhe këto të njëshme me to, fillon prej, prej 14 dhe më anë, si të bojnë 14 dhe më anë, falë prej 13 dhe më anë, 14 ishte të delit, prej 13 dhe më anë njëpët një lopë dhe më anë 2 vjeqë. E prej 14 dhe më anë 59 kërërë, jep më domon një lop 3 vjeçë. Pastaj vjen do të thosh këtu çdo herë, domon prej 60 deri në 69 jepën dy lop, dy vjeçë. Në 70 deri në 79 jepën dy lop. Njëra është dy vjeçë, të uh, e tjera është 3 vjeçë. Pastaj në 80 deri në 89 jepën dy lop, dy 3 vjeçë. Në 90 deri në 99 jepën domon tre lop, dy vjeçë. Në 100 domon 109 jepën uh, dy lop 30 jetë dhe një lop do të thonë dy lop 20 jetë dhe një lop dhe shtohet, nëmëri, një 30 jetë dhe saçi shtohet pastaj numri çdo 30 kran jepet një një lop 20 jetë çdo 40 kran një lop 30 jetë kjo është nisabet këtyre në kafsh dhe në pika shkur të shkurtë kjo është ajo që do mund llojet të pastrysh sasia e, e nisabet dhe ajo që duhet jepet nga këto po atë lef është leftera do të sosh kjo pyetje Unë jam thot një të rishikua së pesimtar, falë namaz, mirë po, kur më dodhë ndonjë e keqa, apo dyshoj për magji, ose edhe për mësysh, shkoj të këfaltori për të më tërguar diqka rëthasaj që më ka ndodhër. Thërë me mirë, si kur e, u besoj atyre se jam parashikua së të fatit. Nuk di se sa ka peshkjo negative në islam, por ju do të mund të, të më tërgonit i qka me konkretisht. Allahu zhë në shanë huë, të gjithët që na e bën neve na bën të sprov. Sikur thotë në, në Kur'an: khala qal mautu wal hayat alliyabluwakum ayyukum ahsanu amela. Aika krijoi vdekjen, ka kriju jetën për t'ju sprovuajë juve cili është më punmiri. Ço do thotë kjo se ne gjatë jetës so mund ballafaqohemi me raste të ndryshme. Po. Jo vetëm me raste të mira, por ndonjëherë rast edhe raste pikëllimi, hidhrimi, probleme të lashme. Prandaj edhe qëllimi i Allah xhëlahshanu kët rast është të na sprovojë neve se ku po orientuohemi nëse na na përshin donë një dilemë, do donë do një dyshim, donë një dyshim i caktuar ku po orientuohemi, tek kush po mbështetemi. Përveçën pra atë rreth vërtetë se ne duhet të orientuohemi tek ai që meritat, po pra asht Allahu xhaleshanu. Për çdo se ne duhet më të mbështetemi tek ai, duhet të kërkojmë çarrimet tek ai, do të kërkojmë zgjidhje të problemeve tek ai, do të mos e jap diku tjetër në adresa tjera. Për kjo vullaj dërua që ceku pyjtis, e cekun në fillim të pyetjes të thotë se fal namaz Jam besimtara falë namaz, po kam shku të faltori për të sharuat se qka më ka ndohë dhe se kjo një gjë ndalu rrëpësish me islam. Kete vartëton hadithet e pengabere sallallahu alai sallam, ku thot, men e ta u rrafen, fesele hu anëshejn, lem tukbe lahu salatu nërba i në lejle, ku shvijen të ndonjë faltor, dhe pyët atë për diqka, nuk të ti pranohet asin namazet ti për 49 meren. Kjo thasë e falë namaz, ta mon kymë automatikisht po anën vërso namazën e ti, po anëlon namazën e ti. Që është edhe me kje që, edhe se kjo, përveq anën ulimit të, të namazët, hadithin tjetër për nga beri sallallahu alaihu sallam, thëtë, men e ta u rafën, e u kahënin, fësadda ka ho bima i e kul, fëka dë kafër e bima u zilë ala muhammadi sallallahu alaihu sallam. Ajë cili vjen të ndonjë faltorës, të ndonjë para shikus, dhe i beson ati në atë që ka thonë ajë, falltorë ose parashikues, ai ka mohuar tërësisht ato që i ka zbrit Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, që do më rrezikon dhe e largon njeriu nga besimi islam. Kështu që asesi nuk lejohet që njeriu, sidomos besimtarët muslimanë, ata që i falen namaz besoj dhe besojnë Zotin dhe besojnë Muhamedit alejhi salam, të shkojnë të ndonin falltor ose parashikues, që kjo është shumë e rrezikshme. Po ashtu hadithi tjetër thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, se ndoshtë njeriu ganë dhe nuk bën fall vet, edhe nuk i shikon fallin vet, më po do të dikush çetër bën për ta, edhe në to rast është ndalume thotë laiseminna man sahra au sahrale nuk është prej nesh ai njerëj i cili bën sehr vetë ose dikush çetër bën sehr për ta au tetyer au tutayrale ai që bën parashik, parashikime do më në vet ose dikush çetër bën parashikime për ta au te kahana au tukuhana la ose që bën që të fall vetë ose dikush çetër që të fall për ta domon nuk është prej nesh e, e largon gometi tamën vetë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam njëzëdhjetë vit. Padanë porositim edhe kët vllahon dhe të gjithë shikuesit dhe dëgjuesit e tjerë, edhe vëllazëve motra që të kenë kujdes, mos të shkoi se është bënë shprehje njerëzve të strehohen në raste të tilla kur kanë pikllime, kanë shqetësime, kanë këto të strehohet tek tanjerës për të shikuar gjëra që e, se çka po ndodh me ta, si do ndodh me ta, sepse është ndaluar rreptësisht me Islam. Allahu na thot në Kur'an shumë mir, feydha azam ta fatawakkal ala Allah. Kur vendosesh me po diçka, shteto te Allahu domthon kur vendos të ta vazhdosh jetën, ta punosh punën, të, punen, të i krysh domthon ato detyrat tuaja qeverësore, pshëtut ndallahun, kërkon votën për ti edhe vazhdot të, të edhe anashkaloj gjitha ato, domthon se për ndryshe ata që mirren me fal, ata që mirren me seher, ata që mirren me këto parashitje, në shariatun islam janë të dënuar me vdekje. Po të ekziston shariatun islam, çdo që ta dënohen me vdekje, atëse si lejohet me shkutuën e yesterit apo me besuesse me kërku diçka prej tyre. Allahu shpërbleft para përmbylljes së këtij misioni, do t'ju pëlqejëni pyetjes së fundit. Nëse më një shok timin thot të vëjmë bash për ndonjë punë, a lejohet kjo për shembull në ne lojë futbollin në mes vetë apo në mes të ekipeve që luajnë? Në ran të parë bash në përgjysë, pavarësisht asht në futboll apo në diçka tjetër, është ndaluar sipas parimeve të Islamit, para syse kjo bashët hy në katër të bigjuesit. E që si bizhoze bashkë me alkoolin u të ndaluar në ajete të Kuranit, thotë, e hollë dhina në në nëmë el khamru wal misru wal insabu wal azlamu rizqun min ameli shajtan, fash tanibuhu la'alakum tuflihun, që do të thotë ju që jeni besuar më të vërtet, domethën alkooli, domethën bigjozi, idhut dhe hedhja që përfal, për që basit, për futbal, e xhigjetës përfall janë vepra të dyta të shëjtanit largonë prej tyre mënyrë të shpëtonin. Kjo na bën të di se çdo lloj bastit, pavarësisht, a bëhet për futboll, si tu pyetën e cek për futboll apo botë edhe për di shka qeter, është ndaluar rëpsisht dhe nuk le juat, sepse besimtari nuk bazot në lojrat e fatit, ose në qerkullimin e fatit, një farformi si besojnë në disa njerës, por bazot në punë dhe më shtetet në Allah në gjelëshan në shretje e për suksesin e asaj dëmanë në punës e ti. Dhe se për këtë lojës e futbolit që e mori shembul, tu mund të flasën pak edhe për këtu bastoret sportive që kanë bëjmë më futbol për dhe më sport e t Edhe kjo është pa dushim endaluar. Flasën për këtë me që për arsyë se është bë një dukurije madhe që është përhapë në qëqërin tonë. është një dukurije e kje që një dukurije mund të thëmë lirështë është negative dhe që njerëzit janë dhonë shupë pas, pas kësaj dukurije dhe duhet të aboj me dije se edhe këto bastore të ndryshme sportive janë të ndaluara rëpësështë haram. Me faktin se në këto vende të buën mjetët, pa më pa ar, ju, pa arsye domthon. Qataçi dhan ato miete ato nuk përfitojn kurrë. Por do ata që fitojn nga këto miete, fitojn pa djers, pa punë, pa jo nga dia tyre, por nga fati. E këto lojëra të fatit në Islam dijes janë të, të ndaluara. Pastaj, ë sa për çot futbollit. Edhe pse për shembull ne mund na me, me dit aftësitë për lojtarëve në fushë nëse pra apo nëse ugojme parashikues se do të jetë rezultati lojës kjo ose ai, se është parashikimi ndalum. Saqë edhe vetë trajneri i i ekipit nuk ugojon, edhe pse një lojtare të vet nuk mund të më dhon pan donë parazgjem se kjo do të jetë rezultati përfundimtar, sepse nuk e di se top është i rumbullakt, edhe ato sa ne mund të ndodhen, domon befasina të ndrushme që janë bazuar më shumë në fat e në hamendje, jo në diçka që është reale me argument ose e bazuar. E është më të e për kur diën se në këto pastore të ndryshme ose në këto jënë bodhe, tash, është bodhe komerci komercializimi i lojrave, ku shpeshë herë kur disën edhe lojit, veç, vetëm e jëtë me pasë përfitimin nga pastore të mënë këta pronartë e pastoreve nga ata që vënë bastët e tyri në këto. Pashtu, mund të themi se kjo është një dukori negativë për asy se të regonë edhe nivellin e oltë të njerëzve. Se në aspektin domon kulturon, aspektin e imanit, aspektin e përgatitjes, ku njerëzit nuk kanë më shkatëmirë, nuk kanë ndonë perspektivë në jetën e tyre edhe mirë, domon mundohen ta gjejnë veten përmes llorave të, për të fatit në mes të tyre edhe tek pastorët, që kjo është një një, një dukuri negative, e kjo tregon edhe në shmohin nga besimi islam, se po një të ishin njerëzit në besë më bën shumë të Zotit, nuk kishin me, me me hap derën as në pastorë, edhe nuk kishin më mbietuar as në pastorët ndërkohë domon në në rajon. Atër, Hoxha Bahari, Allah ju shpërbleft që jetat përgjigjet në këtë emision, ishtë të ndërë dhe knasi që ju kishëm në studio. Po, ashtu edhe onë këshën knasin. Të ndëruar të rishikuës, ka qësaj për këtë këtë këti emisioni. Bashë do të kohëm i javën që do të vjenë dërja të herë, pa që jam shira dhe begatita Allahut që ofshin me ju. Esselamu alaikum. <të shk -uğas>